Та перестань уже плакать, і мови моєї послухай. Щиру я правду тобі розкажу, не втаївши нічого. Чув я, що твій чоловік додому вернутися має, Близько уже Одісей, у родючій країні феспротів, Цілий, здоровий, і скарб везе він додому великий що не збирав поміж різних народів, а вірних супутців і корабель загубив він місткий в інно-темному морі. Щойно Трінакію острів покинув, бо гнівались дуже Гелій і Зевсом за те, що корів вони вбили священних. Товариші його всі потонули в шумливому морі, тільки його із розтрощеним кілем закинула хвиля в землю феаків, що їх ріднею вважають безсмертним. З цілого серця феаки, як Бога його шанували, безліч дарунків дали і самі побажали додому вирядить. Отже, давно Одісей вже додому вернутись мав би. Але вигіднішим він визнав у серці своєму Ще попоїздить по світі, багатства ще більш не збирати. Щодо знання своїх вигід та їх розуміння між смертних, ще не бувало нікого, хто б міг з Одісеєм зрівнятись. Розповідав мені все це Федон, володар Феспротіян. клявся мені він також, узливання у домі вчинивши, що й корабель уже спущено. І люди усі вже готові, щоб відвести Одісея до любого рідного краю. Та відіслав він раніше мене, корабель бо Феспродський тоді у Дуліхій, що був на пшеницю багатий, також скарби показав мені він Одісеєм здобуті, він шого десять могло б поколінь з того легко прожити, Скільки усякого скарбу поклав він у домі державця. Сам Одісей, — говорив він, — в Додону поїхав, щоб з листя дуба священного там віщування від Зевса почути, як йому краще на землю і таки родючу вернутись. Після відсутності довгої, явно чи, може, таємно, Отже, і досі живий він, і справді повернеться скоро. Близько він десь, і недовго вже бути йому від отчизни й друзів своїх вдалині, готовий тобі поклястись я. Свідком, хай Зевс мені буде найвищий з богів і найкращий, і одісеєве вогнище, це, що прийшов я до нього, збудеться справді усе воно, так, як тобі ось кажує. Прийде сюди Одісей ще сього року, в сей сонцеобіг. на цей місяць і зникне, і новий йому вийде на зміну. Відповідь так розумно сказала йому Пенелопа. О, якби слово чужинче твоє та наділі здійснилось. Знав би мою ти прихильність тоді і багато дарунків. Мав би від мене, і кожен тебе називав би щасливим. Перечуваю я серцем про те, що це буде інакше. Ні Одісей вже додому не вернеться, Ні виряджати звідси не будем тебе. Нема хазяїв у цім домі, Як Одісей колись поміж мужами. Чий був він тут справді? Гостя шановного вмів і вирядить він, і прийняти. Тим-то обмийте служниці його і приготуйте постелю, ложим яке покривало, і до них узголів'я світлисте, так, щоб він міг у теплі злотошатну еос дожидати. Завтра ж уранці скупайте й оливою тіло намажте, щоб до обіднього столу він поряд би міг з телемахом сісти в господі, і тим гірше, як хтось та посмів би при тому гостя образити підло. Нічого тоді вже від мене він не доб'ється, хоча б і страшенно тут розлютився. Як же ти впевнитись міг би, мій гостю, що розумом ясним і тямовитістю я жінок перевищую інших? Як у подертій одежі, брудним я б тебе посадила В домі за стіл. Адже люди у світі цим недовговічні, Кого жорстокі чуття, і сам він до інших жорстокий. Смертні клянуть його всі, усякого лиха бажають, Поки живе він, а умре, то ще й поглумляться із нього. В кого ж привітні чуття? і сам він до інших привітний. Славу про нього мандрівці широко по світі розносять серед людей, і багато хто хвалить його благородство.